الحمد لله رب <وصلاة> العالمين <لأه> اما بعد <بار> قال رسول <سؤال> الله صلى <سؤال> الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنين رجلان <آتا> عطاهم الله القران فيقرو <بقو> به انا الليل <دلوقتي> وانا <انها> واراجدنا عطا اللهم علنا فهو يرتكم من قران الليل وانا النهار مزماینه محترم څنګه چې چې له شروع دا دې پښبان مې قران د غزاله متاله خبرې کو ان دې جما نه حديث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حسد ہی اللہ علیہ الحسن حسد نہ دی کھول مگر دتو په سم شرف یو هغه انسان چې هغه تعالی الله تعالی کلام پاک اور کړي نا وی تلاوت وت نصیب شي وی نو د شپېن د تلاوت کې او د ورځې د تلاوت کې او دې هم هغه څه دي چې هغه الله ماور کولی نو دې شین داږي نه خچکی حاضر دې پسان دې داږي نه خچکی دوه نه نو عليس ګراد حسد خپل معنا منا حسد غاره کې خرازی نے عليه الحسد یا قل الحسنات جما تا قل اللہ را خطب حسد انسان دا سننے کے بلل قسند چور فشاق اور حسد دیدہ بھی لکھی گی بند سر نعمت بھی اللہ ورکل مال بھی یا عمم بھی یا قور بھی یا جینات بے, یا خائص بھی اور یا نعمت جرے غطر یا اللہ تنا دا واقع او, دلعيكي ده دلعيكي ده ده أو ما راستي یا کوم ماته ملوشي او کوم ملونشو دا پکا دغه نه وایي چې داسره راته ماته ملایيږي او کنه ملایي نو دا حنا راوایه دغه دا نه د وی تراله حث وایي انسان الله تعالی باندې اشكال کې چا د لایف انسان نخلاید ته دیوله ورکړه او صلی عليك ما ته ولې دې نو گوئے کہ دادا اللہ پا حکمت باندے اشکال دادا اللہ پا پیسلہ باندے نوازی کی دل آب الحدیث کی مرازی جزان کم شیخ وخیان آب المسلمان نمکو حوا نو دے خوزان لدہ نعمت و مالک وخیب و باللہ نکو حوا و جن حسد دڑے و گناو نجل دا خنا روان دے حنیث کی لامالیک لکه زیاد نه مراد ائے اختلا احسد و ابتके هغه د خپل خپل حسد و زحدت نهو که یپتدی ته وی چې خپل سرسړې کار نن ول دن لالشیه نه د شنو مطلب ای دا نه مت ماته ملوش گویا کیه تمنا ده ورزو ده شې دنه مت مطلب دا چې د دوه کسانو د دې نه ماتو ارزو کول شي چې تاسو میلوشي خصوصا دا دې نه ماتو دې دا دعا چې وین انسان څنګه میلوشي یو د قران تلاوت او د نصیب د شفاء ورس تلاوت کې نترې ته او چې خدای پر کا مانم دا توګه کراکې چې د شپې او د ورځې تلاوت کوو اځین یو انسان دې اغه تعلم مال ورکړې ده دلته لار کې خرچه کوي نو پیغمبر اسلام پرمحي د دې شی کول پکار دي چې خولای ماتم مال را کیږي د شپې او درزه نو تمه نا پکار نو ما راو قران پاک کومبانه حکم دی چې تلاوت یې او د تلاوت مسلمان ډېر کم اهميت ورکوي یا که سره ته خو ډېر ښه پرهکې شانتي وخت دی لور کې یا کام سیتم چې سور وخت کې نور ضروري کارونه کوي یا مثلا کله نو سوارو وم رحمت چې څومره ټیم ورکوي ځینې راالي دا هغه کې دی واجبات ویلې کې او باندې هم چې څنګه نور کارونه روتين سره کولی شي کدا مسلسل دیلم سنا سټه مرګ نشي نو انسان باندې ډېر پیری زرزر د الله دی کتاب ختم نه کوي وجي څنګه تم ناپاک کارونو ذکر کوئمه همت پکار دي چې موږ تاسو الله دی کتاب په معاننه امزان کوو او مطلبيه امزان کوو او تلاوت یې کو په خپل باندې او ځکه مواليدي بچي هغه تم قران او غوې ته تلاوت باندې عادت کو د غانو বজان او د موبایلو غزوان ما شمول له تلاوت ته د چول په او دویم خرچه ده چه سره مال دی نو کتا سره مال نینگ نو دا تمناتاو کنو تا تم آغاز سواب ملاو که پخولدی اوه اوه اللہ دلا دی آغاز سی بولی کی دایو انسانوی دیو مان دار دیو خرچکوی تاوی که ما سرم دا مالو او جو رکی دی کلکا ایرادا و قیم آغاز سی خرچکو نو آغاز سواب کالا ملی گلش نو با هر حال دیو خواه ایرادا و ختمنه باغیوان نم سوا او کچا سرائی دا اللہ نعمت خرچ کول بکار زکر شخ او بو خود دا خطرناک دا انسان جہنم ترس او دا اینجا سا دے بار بار ماگیلی انسان پیدایش دا پا بو خلبانی کی پترکی طور چی انسان پیداکی نو دا بخیل ہوئی او خذراتیل انکسو شخ قرآن کی مرازی نفسونا در پیدایش کو اکی بوخل تا حاضر پریشوی دی مطلب دانے در دید پیدایش کو بوخل بانے شوید اچھے انسان پیترتی برخیل نو پیترتی فطرت کی رئی احسان بخل لینو مکمل پوزائل اکی جنہ در پیدایششی او کمزوری کی گی کمزوری کی گی پس خوابت سراتا پا زائل ہو رہی در چیدہ اللہ پلار کی ورکے یو پہو سوادہ پبل بانی لگے اجنے عظیم ملاوی کی انو چیدہ پا زائل ہو رہی پوزائل اکی جنہ در پیدایشی سپنچے کمدہ بخل لیدہ برو رو کمشی او کمائی طرف تبراشی او پدا مرز و بیماری پیدایشی بیماری خط منشی ندا انسان جہاں نم پرسیں ندا دے کوشش شم پکار دیں دا مطلب ندا چھا ماہا ساڑے جی لگونو ورکی و ساڑی سر لس نیگو بلسو کی او روپے ورکی اگل سر لس لاکڑی اگر پا لس توکی لسو لاکو کی او لاکو رک انسان اگر جی سواب کے سوانبر مرتبه که ها اغنہ کم ده خود اغلاس پر مرتبه کی او دا ارادی پر مرتبه کی او دا کوشش پر مرتبه کی دا قال براگر دی اغجه کوشش Danik اغجه سورا حمد کوỉ اغجه سورا حمد مرتبه اگه دا دنیا اور کوشش دا سواد داالو دا براگر دا. می سمند انسان استعداد ماد اگ پوشش مکی کا طلبکار دی که جماعت که دا جمعی برس کی یه تالی چه تا جماعت جوڑی گئی ورد اکری چه تا بنجای گئی دا شیرکار پیڑی ملکولی چه تا قاعدہ پران مجید تی پیو آغست مداب دا آخیرت ذریع ہو خبارحال مرسود دمانگا پر حدیث کے آغا دا خبرہ جیانی چه پیامبر صلات و سلام پرمائی چه پس خیدر دیسی دفعہ چه و انسان تا اللہ دلان پل کلان مرکلت دشکیو درہ جبکا آئے کی لگیا چه نو یقینا مسلمانانو لپاره چې ګم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلام قابل نه پسېدو شي او ګرنه هغه کې پسېره د دنیا کډو کډیت د دنیا زینو دا هغه ته پسېدل نه لیکه نو مسلمانانو لپاره د فخر شی او د شرافت شی او د عزت او دوچتواني شی دا الله تعالی کلام نو بده خپل اوقات ور خپل کار خپل ځان ور خپل کار الله نام کوڅه